Biografii, Memorii Biografia unei capodopere Nuvelele lui Prosper Merime Scenariu radiofonic de Elsa Grozer Bună să vă salut, mei. Vă salut, domnule Merimei! Și totodată să vă cer iertare, dacă trecerea mea prin redacția ce cu abnegație slujiți <laughs> vă stingerește cumva. Da, oh. nici de cum, prea, stimate domnule Merimei, sunteți dintre cei care nu stingheresc. Ne-ați adus șpalcul citit? Ar fi minunat, fiindcă nu știu dacă v a spus, colegul meu, novela dumneavoastră Tamango, Urmează să apară numărul nostru din 4 octombrie. Da, da, sunt informat. Și sperăm să nu ne mai trădați. Ce vreți să spui, dragul meu? Sperăm, adică, să ne onorați în continuare cu producțiile dumneavoastră și să nu-i mai răsfățați pe cei de la Revue Française, unde chiar în această lună... La lui septembrie, 1829, a apărut foarte frumoasa novelă Luarea Redutei. Ne făgăduiți? Mm, dragii mei, făgăduiel sacrosante nu am obiceiul a face. Dar îmi cunoașteți profunda stima ce o port publicație în care redacție mă aflu Revue de Paris este o revistă meritorie, așa că nu văd pentru ceva v trăda, cum spuneți <laughs> uh, Și pentru că discutăm chestiuni profesionale Nu credeți că s-ar cuveni să includeți la rubrica dumneavoastră de informații literar-culturale O notiță privind foarte interesanta lectură a dramei Hernani Ce a avut loc aseară chiar în casa autorului Sigur, sigur că da, domnule Merime Ați făcut parte din auditoriu? Da am avut această plăcere. Același lucru, frumoasă coincidență. ni l-a reamintit cu câteva clipe înainte domnul Sembeu. A trecut pe aici cu puțin înaintea dumneavoastră. O, mă bucur, ne-am văzut aseară acolo. Da, ei bine, și parcurgând sumarul numărului nostru viitor, ne-a felicitat pentru faptul că vă va avea printre colaboratori. Da, zicea că nimeni nu ar fi putut în dumneavoastră când ați publicat în urmă cu doar patru ani Teatrul Clarei Gazul, pe nuvelistul de azi, e? a fost o lucrare de debut. Da, în felul ei, însă deloc neizbutită. Mie mi-a plăcut foarte mult, este plină de verbă, de ironie. Și de maliție. Și apoi se înțelege limpede că sub masca frumoasei Clara Gazul. Mm, actriță imaginară, de altfel. Da, asta nu ar avea nicio importanță, nu? Că sub masca ei, autorul spune deschis, tot ce crede despre cei pe care, în lumea înconjurătoare, îi deteste. Pentru pricini întemeiate. Da, oricum. firește, firește. Cine nu simte, de exemplu, Săgeata trimisă împotriva lui Carol al Zecelea? Sau împotriva ducelui de Angulem. Nu? Asta am și urmărit, dragii mei. Ei, dar în legătură cu această clara gazul, nu am uitat nici eu una din aprecierile maestrului Sainte care mi-a spus, fără galante ocolișuri, că, deși politicește, i-a însemnat-o cu tezanță. Din punct de vedere literar, ea nu a avut răspândire și, prin urmare, nici ecou. Adică nu a trecut dincolo de câteva cercuri literare. Exact. Așa că vedeți bine, frații mei, Că nu ar avea rost să mă întorc la un gen care mi se potrivește mai puțin Așa este, nuvela va fi de acum înainte, mă rog, dacă îmi permiteți, mănușa dumneavoastră Timpul, timpul va decide Până atunci aveți grijă ca tipograful să scoată cu grijă greșelile semnalate în șpalt Ei, vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc Valentin de Valentin Delecer, omagile mele. Prietenul de nu a sosit încă? Ne-am înțeles cu încădălintea dumneavoastră să ne vedem aici. Știu, s-ar putea să fi fost reținut ceva mai mult la comisia aceea. A, da, da, da, da, da, da, la Comisia Monumentelor Istorice. A luat ființă de curând, așa că. Treburi sunt destule. <hânt> da. Dă suficientă bătaie de cap funcția de inspector al Monumentelor Istorice. La pe care trebuie să recunoaștem, mă îndeplinește cu conștiinciozitate și chiar cu dăruire de 3 ani și mai puțin. Sunt convins. Pe atunci nu îl cunoșteam încă. Plăcutul eveniment al întâlnirii noastre s-a petrecut la doi ani după aceea, adică în 1836, anul trecut. Drept este că nu-i de loc ușor să decizi și apoi să verifici restaurarea unui monument. Firește că nu-i ușor, dar ocupația la trage, cu atât mai mult cu cât ea îi prilejește frecvente călătorii interesante. Și... Acum a fost ce-a făcut în urmă cu doi ani, dacă nu mă da. înșel în Pirinei. Exact. Întâlnirea cu lanțul munților Canigu... La fermecat, într-adevăr, pe pevoit impasibilul, pe scepticul nostru, Merime. L-a fermecat și a inspirat o novelă frumoasă, chiar foarte frumoasă. Venus din Il, pe care o socotește... Ca podopera, nu știu. Da. Deși, zic eu, se cam grăbește cu aprecierea, dat fiindcă nu-ți să socoti cariera încheiată la numai 34 de ani. E crezi, deci, că exagerează în privința novelei despre care vorbim? Nu, nu, nu, nu, nu, nu la exagerare mă refer, ci cel mult la ideea de bilanț prematur. Cert este că în această Venus din Il a știut să respecte și încă riguros regulile care constituie în literatură arta de Asta a Asta și urmărit. Se oferă cititorului o novelă cu evidentă aură supranaturală. Da, ba chiar îmi vine a spune că se face simțit în novelă satanismului lui Lewis și a lui Hoffman. Mai ales dacă ne gândim la ochii mari și alipi ai statuii antice devenit aici personaj principal, ochi în care Merimei a concentrat o adevărată expresie de tigroic. Aducătoare de nenorocire. Numai că eu, domnule standal nu sunt deloc convinsă că Merimei ar da cumva crezare supranaturalului. Are, o știm, prea mult sânge rece. Oricum, oricum pornim de la o serie de lecturi, de cronici, de legende medievale. Ca de pildă cea pusă în lumină de Freier. Sau de Hermann Kornel. Exact, exact. Pornind deci de la o idee existentă și cu anume, cu anume circulație, Merimei zbutește să încheie o novelă densă, meritorie sub toate aspectele. Ce Venus răzbunătoare! Ce statuie răzbunătoare, care se însuflețește doar pentru a ucide un mire. În chiar noaptea anunții sale cu o tânără frumoasă. Din rușionul zilelor noastre. E. Vezi, dumneata... Topirea aceasta a miraculosului păgân în viața modernă mi se pare a fi, în cazul de față, un procedeu abil. Da, da și un bun prilej de a strecura printre rânduri observații caustice, or numai de caz. Da, privind societatea contemporană. Asta denotă că Merime știe ca un adevărat artist să imprime fantasticului un caracter de veridicitate. În felul acesta nu-și dezmințea nici firea ironică. În privința firii... Vă asemănați, domnule Sandal oh, oh, oh. <laughs> Îmi acceptați remarca. <laughs> o accept O accept cu atât mai mult Cu cât ea vine de la femeia Care l-a știut îmblânzi Pe flegmaticul nostru, Merime De la frumoasa și inteligentă Doamnă Valentin de Leser Zici că Zici că-ți place mult Renus din Il? Schimbă oh, schimbi vorba, scumpă, doamnă <laughs> Nu face nimic Mă bucur pentru Merime care are o asemenea prietenă Știi, doamna mea, fiindcă tot am încercat să-l portretizăm aici pe amicul nostru comun, e bine, nu odată mi-am spus, după ce am citit o altă izbutită novela sa, Vasul Etrusc, că în uh. personajul ei central... Ana, uh, saint Clair, Da, tocmai Merime s-a creonat pe sine. Dumneata, ce crezi? Uh, dacă nu ești prea departe de adevăr, mm -hmm. uh, ca și prietenul nostru Merime, saint Clair, nu era creat de societate, cum se spune, fiindcă nu căuta să placă deloc acelora care ierau erau pe plac. Căutând prietenia acestora, îi evita pe ceilalți. Distrat și adesea, indolent, neatent cu lumea. Poate că Merimei ar fi dat marchizii aceleia răspunsul pe care i l-a dat Sinclair. Da, da, un răspuns de mare haz. Vreau să zic că el întreabă pe Sinclair, marchiza, în timp ce ieșeau de la Teatrul Italian. Cum ți se pare că a cântat, domnule Șarazon? Deci, meri mai, pardon, Saint Clair, răspunde gândindu-se la cu totul altceva și surzând Serafic fi. Da, Doamne. <laughs> ceea ce a determinat pe marchiză să afirme că Saint Clair este o culme a impertinenței și a trufiei. <laughs> Acum vrei să-ți fac o mărturisire, domnul Standard. Mă aștept cu emoție. E bine, mi-a plăcut mai mult vaza etruscă decât Venus din il Deși este scrisă cu mult înaintea acestei, adică în 30. Bine, asta n ar avea desigur nicio importanță. Da, nu pot spune că nu-mi place din potrivă, dar nu sunteți puțin, mă puțin geloasă? Eu pentru ce? Pentru ce aș fi? E... Eh. Se pare că el a transpus în această novelă aventura sa cu Emilie Lacoste. Duelul a avut cu soțul ei Dar și... Dar nu pot fi geloasă pe trecut. Pe atunci nu ne cunoșteam, domnule standard. Da. Și apoi când punem în balanță o anumită opere, cântărim nu temeiul, să zicem, intim, care i-a stat la bază, ci valoarea. Înțeleg. valoarea. înțeleg și înțeleg că ați apreciat novela mai cu seamă pentru studiul moral și psihologic pe care îl conține. Exact. Este studiul moral și psihologic... Al unei gelozii retrospective. În finețe, aceste analize stă într-adevăr marea artă a lui Mary Mary. Am Recitit nouă dată vaza etruscă. Vaza pe care eroul nuvelei nu o putea suferi, fiindcă știa că fusese dăruită femeii iubite de către un fost adorator de-al ei. Rog, așa bănuia el. Am recitit, cum spuneam, vaza etruscă în câteva rânduri. Îi găsesc frumuseți nebănuite, iar finalul. M. ncântam Închipnește-ți, Matilde, că azi dimineață, până-nd care ordine în hârtii, am dat veste o scrisoare de amor a unei croitorese de care mă să mă nebunește pe când aveam doar 16 ani. Da, fiindcă nici stilul, nici ortografie ei nu mi-au plăcut de, Nu scria ca doamna de Sevigny Am părăsit-o imediat Mi-am dat seama însă că mă iubea cu adevărat Și ce s-a mai întâmplat cu ea? Știu și eu, o fi murit în vreun spital oh, Dacă ar fi adevărat, nu ai avea aerul ăsta nepăsător Ei bine, o să spun adevărul S-a măritat cu un om de treabă Când am devenit independent, i-am oferit o dotă mică cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mă conving mai tare că femeia aceasta mă iubea cu adevărat. Dar pe atunci nu eram în stare să descopăr un sentiment curat sub uh, o formă ridicolă. Dacă aș fi văzut scrisoarea și nu aș fi fost geloasă, Ți-aș fi spus pe loc dacă se preface sau nu. Noi, femeile, ne pricepem la asemenea lucruri. Și totuși, de câte ori nu vă lăsați prinse în lațul proștilor sau al încrezuților? Iar voi, bărbații, vreți să treceți cu toții drept niște Don Juan. Și nu odată dați peste niște Donia Juana mai șmechere decât voi ce drept cu spiritul dumneavoastră superior, doamnele mele, îl simțiți pe omul prost de la o poște. De aceea nici nu mă îndoiesc că prietenul nostru, Masini, care era și prost și încrezut, nu a murit fecior și martir <laughs> Masini? <laughs> nu era chiar atât de prost Să-ți povestesc o întâmplare cu Masini, nu cumva ți mai istoricit-o? Nu, nu, niciodată după reîntoarcerea sa din Italia, Masinis s-a îndrăgostit de mine. Soțul meu îl cunoștea, mi l-a prezentat ca pe un bărbat de spirit și de bun gust. La început, Masinis a dovedit stăruitor. Îmi dădea ca din partea lui acoarele pe care le cumpăra la așrot și vorbea despre muzică și pictură cu un aer de superioritate de-a dreptul amuzant. Într-o bună zi mi-a trimis o scrisoare, <laughs> să nu-mi vină crede. Îmi spunea, printre altele, că eram cea mai cinstită femeie din Paris și că de aceea voia să-mi fie amant. Am arătat scrisoarea verișoarei mele, Julie. Amândoi eram niște nebunatice. Am hotărât, deci, să-i jucăm o festă. Într-o seară, printre musafiri se afla și Masini, verișoara mea citește scrisoarea, stârnind hazul tuturor. <laughs> Dumnezeu, Dumnezeu, voi să-ți sărut mâna, să-ți o de lacrimi și sărutări. Dar ce s-a întâmplat, iartă-mă, iartă, iartă-mă, sunt cel mai vinovat om din lume. De două zile te bănuiam fără să-ți cer o explicație. Mă bănuiai? Da. Pentru ce vine? Sunt, sunt un mizerabil. Cineva mi-a spus că l-a iubit pe Masini atunci... <laughs> zis Masini mai ai putut fi atât de nechipzuit August, încât să cultive asemenea bănuieli mm. Și atât de ipocrit în același timp încât să mi le ascundă Ia, mă, -te, -te, te implor, ia, -te Cum să nu te iert, prietene drag Dar mai întâi, lasă-mă să-ți jur nu te cred, te cred, te nu-i nevoie nu, nu te cred. Ce te-a făcut totuși să bănuiești un lucru atât de imposibil? Nu, nimic, nimic pe lumea asta decât capul meu blestemat și... Vezi tu, Vaza aceasta e truscă Știam că m-a zin nierea care și... vaza, vaza mea e iată Iată, uite, vaza mea e Vaza e Da, da, te iert, nebun drag ce ești. Astăzi m-ai făcut fericită. Este și pentru întâia oară când îți văd ochiul mezindu-se de lacrimi. Credeam că nu poți plânge. Iar cu vaza mea e truscă. iată ce fac! Da, de acord, de acord, scumpă doamnă Valentin și eu apreciez finalul novelei, dar, ca să fiu sincer, pe mine m-a încântat în deoseb începutul ei Adică genul de holtei, cu care se deschide și în care am putea identifica, dacă vrea... Pe mulți dintre prietenii lui Merime, adică un colar, un tie... Un de la croa. Și de ce nu chiar un standard? <laughs> Oricum țineam să-ți spun că ai avut și continui să ai asupra lui Merime, o anume răurire. Uite, dacă vrei, chiar în această înclinare spre introspecția psihologică a personajelor. Mă simt crede-mă, doamnă Valentin. Dar n-ai de ce, dumneata ești totuși maestru. A, nu, nuvelistică însă va fi el, ce-o spun fără înconjur. Dar. Ți-am întrerupt firul gândului, îmi pare. Da, aș vrea să adaug în privința analizei psihologice de care vorbeam că un exemplu minunat care îmi dovedește că îi place să te urmeze îl constituie o altă novelă apărută în același an, în același an cu vaza etruscă. Adică tot în 1830, nu? Tocmai. Tocmai. Ei bine, găsesc că novela este un adevărat studiu nuanțat și puternic al sentimentului remușcării. Al remușcării unui trișor la o partidă de tablă. Exact, chiar, chiar novela, o partidă de tablă, chiar la ea mă gândeam acum. <laughs> succesul novele este fără îndoială explicabil. Ca și succesul nu mai puțin bine meritat, de care au avut parte tulburătoarele pagini ale scrierii sale, Mateo Falcone. Da. Novela care i-a deschis, dacă putem spune astfel. reputația de maestru al genului. Ții cred minte, domnule Standal, că Gustave Blanche a afirmat în mai multe rânduri, chiar și la trei ani după cea din apariție a nuverei. Din 1832. Da, da. A afirmat atunci criticul de care aminteam că Mateo Falcone este o capodoperă uh, între ale narațiunii. Că i-ar fi cu nefutință cuiva să concentreze într-un spațiu atât de restrâns idei și emoții. Mai multe. Creând cu conciziune, fizionomii și caractere puternice. Așa este. Așa este. Exemplul părintelui care sucide Fiul pentru că a trădat în schimbul unor bani, ascunzătoarea unui fugar, este poate cam prea dur, însă revelator pentru mentalitatea corsicană. Și pentru măravurile acelui popor. Da, văd că prietenul nostru nu se mai arată... E, înseamnă că i-a fost că... cu neputință să mai vină. Și va părea foarte rău, de Eu va trebui să plec, doamnă Valentin. Dacă mai ajunge însă astăzi la dumneata, transmit te rog, din parte, în cele cuvenite. O voi face cu mare plăcere și nu-i voi ascunde că... într-un anumit fel... L-am bârfit oh. <laughs> Că l-am trecut prin aspra judecata criticii noastre Oricum, amicală și neînveninată <laughs> Respectele mele, scumpă doamne Pe curând, domnule Standard Poate la o lectură în trei a unor pagini de-ale prietenului nostru, Meriu hmm. Îmi spunea că și-a încheiat notele de călătorie privind vestul Franței Cu mare bucurie accept invitația -ne -ne. Și încă o dată, omagile mele, doamne De două decenii, începând din anul 1829, an în care i-au apărut patru narațiuni valoroase: Mateo Falcone, cu cerirea redutei Tamango, Frederigo, Prosper Merime evoluează spre realism, consacrându-se aproape exclusiv nuvelei. Pentru suma de virtuți consecvent dovedite în creația sa, arhitectură impecabilă, cadrul adecvat, exemplară concentrarea acțiunii, tonul voit impersonal, economia mijloacelor de expresie, Prosper Merime este socotit creatorul novelei realiste franceze. Chiar când cultivă exotismul, chiar când apelează la modalitățile fantasticului, cu atât mai mult la cele ale realismului pur, reflectând moravurile societății pariziene sau provinciale, corsicane sau spaniole, Prosper Merime se menține până la capăt lucid, rece, ironic, dar în același timp un sugestiv creator de idei și imagini de neuitate. O să mai pentru întârziere? Da, da, eu, da, da. Să vedem dacă și ceilalți vor fi la fel de clemenți. De vreo oră s-au adunat în salon și te așteaptă. Parcă cu mai multă nerăbdare ca oricând. Dar nu înțelege ce se petrece. Respectele mele, dragii mei, A, respectele mele. Dragă, bine, ai venit, dar știu că te-ai lași așteptat amice. De-ai deodată, domnule, se poate. Astfel se comportă un academician. Da, un, un viitor senator. Vă rog să mă iertați, n-am vrut nu te necăji, te iertăm. Uite, bine. suntem nevoiți să-ți arătăm înțelegere, dragă meri mei, pentru că, dacă vrei să știi, Astăzi ne-am adunat aici, anume în onoarea dumii Vă vă vezi, este un mic complot. E, sau o surpriză. Uite, ne-am gândit să te sărbătorim. Pe mine? Ce da. vrei să spui pictorul de la Curea? Mm -hmm. Pun eu dată punctul pe I. Vreau să spun că ne-am hotărât să te sărbătorim pentru apariția, de data aceasta în volum complet, a novelelor dumitale, a tuturor celor scrise până acum. Uite, uite bunul tău, amic, distinsul scritor și istoric, Jean-Jacques Ampère. Vrednic fiu al marelui fizician. Vezi, domnul Sembeu a pus și dumnealui un punct pe ei. Da, pe un I ceva mai modest, pictore Vă mă rog, mă rog, mă rog prin urmare... Amicul Ampera a avut marea grijă... Dați un fel de mare nerăbdare și bucurie... ...să se ducă personal în tipografie spre a ne aduce azi... ...și aici... ...primul exemplar din frumoasa ediție 1852, proaspăt apărută, ediție Michel Levy a novelelor Domitale. Este într-adevăr o surpriză. Aveam de gând să fac lucrul acesta mâine dimineață. Am fost anunțat de tipografie să trec pe acolo. Da, fără să știi însă că noi l-am spus celor de acolo să nu te cheme decât mâine. Da. Vă mulțumesc mult de tot, dragii mei. Mi-ați luat-o așadar înainte, dar grija voastră prietenească mă, mă emoționează. Mm, serios? M-aș bucura. Oricum, nu ai pentru ce ne mulțumim. Vrem să-ți împărtășim bucuria. Asta nu mă împiedică, totuși, să te întreb. Mi se pare potrivit momentul. Ce te-a făcut să te oprești din drum? Mă refer la drumul de Dumnezeu deschis al nuvelei. La, la. De câțiva ani ai tăcut, Melime, dragă. Dacă doriți, vă precizez eu. E bine... Din 1846 până acum... Suntem în 1852. Nu ne-ai mai dat nimic nou. Vreau să spun nicio nuvelă. Asta nu înseamnă că ne-am pierdut nădejdea. Mai ții minte, Merime, înflăcăratul îndemn pe care ți l-a dat chiar să Pe merit de ia acum puțin tăl la rost. Mai ții minte cum te încuraja după cea din tâi apariția Novelii Colomba? Firește că țin nu, minte. Pe... <laughs> Deși s-au scurs de atunci, nici mai mult, nici mai puțin decât... 15, 15 ani? Da. da, îmi amintesc prea bine. Mai dăne și alte Colomba, exclama maestru și pot spune că eram măgulit. Nu vreau să fiu malicios, dar se pare, mai se îmbăr că dumneata ai spus, dumneata ai auzit, nu? Hmm. <hără> Știu și eu, să nu ne pierdem speranța. Oricum, Colomba nu am îmbătrânit și nici nu va îmbătrâni. Rămâne fără putință de tăgadă o reușită a. a genului. Ce părere mai are totuși despre ea astăzi proaspătul nostru ofițer al legiunii de onoare? Ce ne poți spune, dragă mea? E, sincer să fiu, mă bucură succesul ei neîntrerupt. Și chiar nu ai de gând să reiei genul? Deocamdată lucrez la câteva scene dramatice. Ce Le voi dramatic? cuprinde subtitlul Falsul Demetrius. Mm. În rest, nu știu când. Dăm voie totuși să te desconspiri. A. Adică să le spun prietenilor tăi că mai lucrez la un material. Oh, de asemenea, frate. foarte interesant. Cea? Da, la un episod din istoria Rusiei. <gătă> Și istoria Rusiei. <gătă> Și fiindcă, e, văd că nu te supără indiscreția mea. Țin să le mai spun că în același timp trudești la traducerea damei de pică a lui Pușkin. Oh, dar asta mă bucură, Merimei. Și cum? Taci așa, nu spui nimic. Când va fi gata, nu va mai constitui o taină pentru nimeni. Da, poate că ai dreptate. M-aș reîntoarce însă puțin la realitățile corsicane din Colomba, pe care cu atâta har le-ai știut surprinde cu penel de artist nu așa? Pictore de la Croix. Da, da, da, da, mă pregăteam să fac aceeași remarcă. Talentul acesta al, al fixării unor momente, cheie într-ăsături sigure, l am observat mai de mult, încă de la apariția bine apreciatei sale novele, luarea Redutei. Care oglindește un atât de interesant episod din campania napoleoneană în Rusia. Iar maestrul sainte a afirmat pe atunci în Le Globe că nuvela aceasta ți-a plăjit, dragă meri mei, realizarea unui mozaic de culori strălucitoare și contrastante puse în lumină cu mână de adevărat de Și <laughs> de ochiul unui pictor, nu mai puțin expert, adevărate crochiuri de atelier, da, da, da, da, ca și cele câteva episoade memorabile din romanul său, cronica domniei lui Carol al IX-lea. Episoade da. care, de fapt, îl anunțau pe viitorul venis. Și spânzurarea capitanului Holstein și arderea de viu a unui soldat. La sediul de la Rochelle Sunt un fel de nuvele în embrion exact, mulțumesc, Am mulțumesc da. În sfârșit, aprecierile domniilor voastre Nu pot decât să mă bucure Dar să-i răspund maestrului Sembev În legătură cu realitățile corsicane La care văd că ține atât de mult uh. Nu cred că voi mai reinvestiga terenul acesta Ce? Îl socot epuizat cu Mateo Falcone Și apoi cu Colomba De vor dăinui acestea voi fi fericită, dragii Da, vezi bine că amândouă -am dau semnea să se bucura de viață lungă. Imaginea vendetei din Colomba este atât de sugestivă și de clară, încât este un lucru sigur că niciodată nu-i se vor estompa contururile. Iar dumneata, doamnă Valentin, știu da. că ai avut un rol în definitivarea finalului nuvelei. Ai, Autorul ești... ei nu a făcut din aceasta un secret, nici nu avea de ce. Dar nu? <laughs> Mi se părea că tânăra corsicană nu trebuia să apară câtuși de puțin interesată de alte cauze decât de ancestrala vendetă. Care o să-și răzbune tatăl ucis De un baricini, de un vrășmaș al familiei lor O colomba un... care izbutește să reaprindă în sufletul fratelui ei orso să o... la Waterloo Da, da, da izbutește să reduce, reeduce, aș zice, în spiritul vendete Exact Remarcabilă pagină, într-adevăr <fie> Ți-închipui, poate că am glumit, Orso, când ți-am vorbit de un atac împotriva baricinilor. Mă tem, dulce, surioară, că ești deavolul în persoana. Dar fii pe pace. De noi voi izbuti să-i trimit prin judecată la spânzurătoare. Le voi veni de hack pe altă cale. Glonte cald or sabie rece, cum se zice pe la noi. În judecătorii cei cu haine negre să nu te încrezi, Orso. Ei știu doar să negrească hârtia, nu să facă dreptate. A greșit natura când te-a zămislit femeie. Draga mea, Colomba, ai fi fost o cătană strașnică. Trăbește-te, Orso, și nu șovăii. Mâna să-ți fie sigură. De ce s-a întâmplat? Mi s-a părut că aud un zgomot în grădina. Dar fi lătrat câinele. Oricum, îmi place că ai devenit mai atent, frățioare. Mă replămădești, Colomba. Pe mâine dimineață. arat calul calul, mația aceea de baricini. Nu Asta făceau ei seara Când ni s-a părut că auzim zgomot în grădina, ai dreptate, Colomba. Nădăjduiesc că nu o să îndur o asta. Când trăia tata, niciun baricini nu ar fi cutezat să mutileze un cal de-al nostru. bagă de seamă! Fii pe pace. Vor avea prilejul să se căiască amarnic. Judecata îmi va face dreptate, sora mea dragă. Nu trebuie să mai aminteşti al cui fiu ah, sunt. Ah, mereu răbdare, într-una răbdare. Acum plec Mă așteaptă calul cel sor. Doar nu de gând să pornești așa, singur? Nu am nevoie de nimeni și nu avea grijă. Mie nu-mi vor tăia urechea. O Știi, cred. Sunt sigură că mai tremură cineva pentru viața ta. <laughs> Miss Lydia Neville. Să nu țin chipul că n-am băgat de seamă. Scrie fratele meu, misnevil hmm. cum se simte? De rana lui spune ceva? Ah, oh, i-a pedepsit în sfârșit pe ucigașa aceea. Trebuie să mai stea însă ascuns acolo la stațon până ce se vor limpezi lucrurile. Oricum ei, baricinii, au tras întâi. Spune-mi, te rog, ce zice de rana? Nimic, mă roagă să-i spun tatălui meu. Sper că prefectul va ști să facă lumină. Ai să fii așa de bună să-i răspunzi fratelui meu, nu-i așa? Câteva rânduri de la dumneata i-ar face mult bine. Dacă a ști că rândurile mele l-ar putea ajuta... dar da, acum nu mai am cu cine le trimite. Poate mai târziu. Dacă l-ai cunoaște bine de tot pe fratele meu, l-ai iubit cum îl iubesc eu. E atât de bun, atât de brav. Îți dai seama, a fost singur în luptă cu doi vrăjmași. Spune-mi, Miss Lydia, n-ai vrea să facem o mică plimbare? Mă doare atât de rău cap? De ce nu? Te însoțesc cu dragă inimă, Colomba. că ne-am rătăcit, draga mea, Colomba Ar fi trebuit de mult să ajungem înapoi în sat, mă crezi? Să nu-ți fie teamă, Mislidia Urmează-mă Te-asigur că ai luat-o pe un drum greșit Nu în partea asta este satul Cred, cred chiar că-i întoarcem spate Ai dreptate, draga mea, ai dreptate Dar la 200 de pași de aici, în tufișul acela Ce vrei să spui? Că acolo este fratele meu Cum? Dacă ai vrea, aș putea să-l văd, să-l îmbrățișez Din pietra nera am putut ieși neobservată tocmai pentru că și apoi, de ce n-ai venit și dumneata cu mine? Câtă plăcere i-ar face să te vadă! Eu nu știu dacă se cuvine, draga mea, Columba! Te înțeleg! Voi, femeile de la oraș, nu vă gândiți decât la ce se cuvine! Noi, femeile de la țară, ne gândim doar la ceea ce este bine! Da, e târziu! Ce să gândească fratele dumii de tale despre mine? O să gândească numai bine, că nu este părăsit de prieteni și asta îi va da curaj! Ş... Tatăl meu! Se va ne liniști! Odată știe cu mine, nu? Hai, hotărăște-te Ori mergem să-l vedem pe orsori, ne întoarcem în sat Și atunci Și atunci nu știu când îl voi mai putea vedea pe fratele meu Poate niciodată nu, cum poți vorbi așa Hai să mergem Să mergem Hai. Dar nu stăm decât câteva pinte Da, da, da Te rog, Odată răzbunarea împlinită redevine, aflăm din paginile următoare, o tânără cu purtări firești, feminine. în stare să gândească la rochi, la frumusețe, la drumeții și, de ce nu, la fiorul dragostei pe care nu o putea ocoli. Așa este. Nu ne mai rămâne decât să repetăm exclamarea admirativă de odinioară a maestrului Sembeu: oh. Mai dăne, mai oh, dăne, oh, oh. domnule Merime <laughs> și alte Colomba! De ce nu și alte Carmen? <laughs> Adică și alte profiluri spaniole. Observați că, deși publicate la un interval de 5 ani după Columba, da. novela Carmen vădește consecvența autorului de a Tipuri feminine voluntare. Crude și dulci totodată, Tipuri în dar... care și a face casă bună cu duritatea, cu asprim neașteptate. Numeroasele cărți despre Spania, pe care Merimei le-a citit cu râvnă. Despre Spania și gitanii ei. Da și istoristirile de ale contesei de Montijo, privind Spania anilor 1830. Da, ale contesei de Montijo, care la vremea aceea nu devenise încă soacra împăratului nostru Napoleon al III-lea. <laughs> ei bine, da. La toate acestea trebuie să adăugăm neapărat frecventele mele călătorii în țara mm. despre care vorbim. De la ele s-a iscat poate și cea din întâi scânteie. Eu cred că, de fapt, ele ți-au deșteptat apoi gustul pentru lecturile respective. <laughs> Firește, Pictore, ai perfectă dreptate. Îmi spuneai pe atunci, Merime, că mai întâi ai început o istorie a lui Pedro I, Și că pe urmă ai Da, și spre a-și pleca urechea la glasul învăluitor al frumoasei Carmen... Cine știe dacă nu cumva asemenea bietului brigadier, don Jose. De care capriciile stranii, Carmen, l-au dus la pierzani... Da, da. Cine știe, zic, dacă asemenea lui, Merime, nu a auzit ademenitoarea provocare a gitanei. În mine l-a internit pe diavol. Mm, ispititor diavol, nu-i așa băieți. În răba. orice caz, pe cum a afirmat cândva și maestrul nostru saint Buff, ia spune-ne... Veți mai menție judecata de valoare emisă la apariția în publicația revue de Deux Mondes al Novelei? Se că mi mențin. E bine, magistrul nostru susține atunci, între altele, că novela în cauză nu este altceva decât o Manon de un gust ceva mai elevat. Nu vi se pare cam aspru verdictul? Nu, nu mi se pare. De vreme ce Manon Lescaux își are fără învoială virtuțile Termenul de comparație nu face decât să nuanțeze... În același fel am apreciat și eu judecata maestrului Sambèv. Așa că nici vorbă să mă fi simțit cumva alezată, dragame. Spune-mi, spune dragă mei, în călătoriile tale spaniole a întâlnit multe femei de tipul carmencitei Domitale cu... Cu ochi pieziști, de o tăietură minunată, cu privirea sălbatică și voluptoasă. Cu buze carnoase și clar desenate. Desvelind dinți mai albi ca zâmburile de migdală, cel curățat mm. de pieță. Perlung păr lung, strălucitor, negru, albăstrui, precum aripa corbului. Da, văd că ați reținut cu toții portretul acestei frumuseți stranii și sălbatice care mai întâi te uimea, dar pe care nu le-ai fi putut ta uitării. Ca pictor am reținut desigur în amănunt răsăturile ei fizice, dar, dar aș vrea să spun că portretul acesta îl vestește parcă și pe cel moral. Da, nu anunță pe femeia pătimașă, înrobită magiei și superstițiilor de neamul ei moștenite? Dar I -i... și pe femeia voluntară, într-un alt chip decât Colomba, firește, dar voluntară. Ultimile trăsături de penele ale plăsmuitorului ei îl conține finalul în care o vedem mai îndărătnică în vrerile ei ca oricând, chiar hotărâtă să moară. Într-adevăr, tulburătoare pagină, care se integrează, de fapt, cum nu se poate mai bine în tonul general al novelii. Ascultă, Carmen... Uite totul. Nu-ți voi reaminti niciodată nimic, dar jurăm că mă vei urma în America și că acolo vei sta liniștită. Nu! Nu vreau să merg în America. Mă simt bine aici. Fiindcă ești aproape de Lucas! Dar după ce îi se va vindeca rana, tot de cornul taurului va pieri. Și la urma urmei, dacă stau să mă gândesc bine, de ce aș purta pică? M-am saturat să-ți tot ucid, Pe tine, pe tine, mai bine te-a jucit. -a. De mult mi-am zis că așa vei face. așa am stă scris. N-ai văzut azi noapte când am ieșit din Cordoba? Un e a tăiat drumul, strecurându-se printre picioarele calului tău. Un carmencita, lasă prostile și... și chiar nu mă mai iubești? De ce, de ce nu-mi răspuns? Să ne schimbăm viața și să plecăm de aici. Undeva unde să nu ne mai despărțim. Mai întâi o să mor eu, tu după aceea. Gândește-te bine, sunt la capătul răbdării, hotărăște-te, nu o voi face eu. Văd că nici nu mă mai ascult și nu mai vezi înainte decât bucățica aceea de plumb și apa în care îl tot scufunzi, magile tale, blestemate. Gata, Carmen. Vrei să vii cu mine? Mă urmez, da? Te urmez în moarte, numai așa. Alături de tine, însă. Nu voi mai trăi, Jose. Stai să-mi scot mantia. Vrei să mă ucis, nu așa? Nu mă poți îndupleca. Ți-am mai spus. Așa-mi să scris. Te rog, Carmen. Te rog, te rog, ființe Ascultă-mă să uităm trecutul. Cu toate că știu bine, tu ești cea care m-a pierdut. Pentru tine am devenit hot și ucigaș. Carmen. Draga mea, Carmen, lasă-mă, lasă-mă să te salvești și, și odată cu tine să mă salvești și eu. O să? cer ceva ce nu se poate. Nu te mai iubesc. Tu, da, mă iubești și acum, de aceea vrei să mă ucizi. Te-aș mai putea minți cumva, însă nu am poftă să mă mai ostenesc. Între noi totul s-a sfârșit. Ești omul meu de drept, așa că mă poți ucide. Dar Carmen va rămâne liberă, întotdeauna liberă. Îl iubește așadar pe Lucas. L-am iubit ca pe tine o clipă Mai puțin poate decât pe tine Acum nu mai iubesc pe nimeni și mă urăsc Fiindcă te-am iubit Carmen, Carmen Să te mai iubesc n ar fi cu neputință, Oze Să-ți stau alături Nu vreau Te întreb pentru ultima oară, Carmen Vrei să rămâi cu mine? Nu, nu dacă mi-amintesc bine, Carmen nu a strânit vâlva pe care, la apariție, a strânit-o Colomboa. Deși drept să fiu, mi se pare că, în afară de portretul Gitanei, este minunat de bine înfățișată de căderea morală a lui Don José. Sunt, sunt de aceeași părere. Într-adevăr, merimea a știut să fixeze în tonuri sumbre, dar precise, Lenta degradare a unui suflet cinstit aflat sub influența viciului și chiar dacă nu am spus ca despre Colomba, că nu mi-a fost dat să citesc ceva mai frumos, mai desăvârșit, mai fin, astăzi pot totuși afirma, considerând ansamblul novelelor lui Merime, că și Carmen poate sta la un loc de cinste. Îți mulțumesc încă o dată, maestră Sembev. <laughs> Încep să mă simt stânjenit. Nu, nu, nu te okay. simt. <laughs> Astăzi și sărbătoritul nostru. Și așa... Prea mult nu te dezvălui, dumneata. Ei, dar s-a făcut târziu. Târziu de tot chiar. Sunt nevoit să plec. Maestră, Sembev, mă însfățești cumva? Știu că o bună bucată din drumul spre casă o putem face împreună. Îți primesc bucuros propunerea, de altfel și eu aveam de gând să o pornesc într-acolo. Așadar, să mergem, dar nu înainte de a mulțumi încântătoarei noastre gazde pentru ceasurile plăcute din seara aceasta. Cu drag, dăruite prietenului nostru, Merime. spune te rog, dragul meu, Merine, cum te simți în noua calitate de proaspăt ofițer al legiunii de onoare? Între timp, nu ne-am mai văzut decât întreagăt. Mă simt în continuare onorat, Maestre Sendev. Am totuși impresia că mai tare te-a tulburat alegerea în rândurile membrilor Academiei franceze. Mm. Mai simți cu ce emoție am așteptat atunci, s-au și scurs opt ani. Dar clipele mi-au rămas vii în memorie. Cu câte emoții zic am așteptat rezultatul respectivei ședințe de numire. Te chemase bând, după amiază aceea la mine. Încă o dată așteptare, într-adevăr, pentru amândoi, de fapt. Hm. Era în aceea situație și, tot ca mine, te-ai bucurată nespus de frumoasa noastră izbândă. Sau răsplată, am putea zice, cred eu. Da, da, da, da. Asemenea zile nu pot fi date uitări, nu? Iar apariția de astăzi a nuvelelor tale în volum, ei da... Constituie un eveniment editorial și literar pe care voi avea grijă să-l consemnez. Apropo, cum merge definitiva la cărții despre care mi-ai vorbit? Ultimele portrete literare. Îți mulțumesc. Bine, bine, dragul meu. Dar să revenim la dumneata. Îți spuneam, deci, că voi consemna evenimentul subliniind, firește, că poți fi socotit primul novelist al literelor franceze. Ai Da. Aveam și noi nevoie de un Boccaccio, de un Cervantes. un Maestre? Crezi că aș avea vreun temei să te măguresc? Niciunul, știi, doar. Îți amintești că de la bun început am relevat ori de câte ori am socotit că trebuie să fac harul cu care știi să condensezi faptele într-un spațiu restrâns, folosind cu artă. O anume arhitectura situațiilor, a părților, narațiunii și o foarte bună mânuire a personajelor în interiorul acestei arhitecturi. Nu pot decât să-ți mulțumesc, maestre. Este adevărat că am fost întotdeauna preocupat de simplitatea subiectului, de veridicitatea episodului pe care îl tratam. Știu, îți place să proiectezi lumina asupra unui punct central. Iar veridicitatea despre care vorbeai are la rândul ei darul de a pune în lumină un caracter în plină criză psihologică. Or, de o patimă frumoasă, omenească și ea, nu? Ești mereu preocupat de concentrarea materiei și găsesc că asta-i foarte bine. Maestră, o novelă nu poate fi realizată, gândesc, decât prin respectarea acestei cerințe, fiindcă ea trebuie să fie o narațiune rapidă, scurtă. Care să spună ceva... În mult mai puține pagini decât un roman. Dar am mai observat un lucru, dragă mea, Ce anume? Că dintotdeauna ai vrut să păstrezi o distanță între dumneata și subiect. Între dumneata și personajele care îi dau viață. Poate. O, oh, nu? Nu poate. Ci sigur. Asta se datorează, mi-aș să-ți spun, chiar filii dumitale. Spre deosebire de standard. uite că s-au și scurs zece ani de când a trecut hotarul vieții – spre deosebire de vechiul dumitare prieten, nu le inviți niciodată pe cititor să vadă lumea prin ochii eroilor și nici nu-ți faci simțită prezența în respectivul cadru epic. Te detașezi de toți și de toate. Râzi? Te amuz, nu așa? Mephistoferică făptură, n-am ce zice. Oricum, ești vrednic de laude pentru felul în care știi să eviți a plecarea spre, să zicem, amploare și să-i preferi delicata sugerare. Nu face rău deloc. Astfel, cu voie sau fără voie, rămâi un original, dragul meu. Da, da, un original. Știu și eu, timpul va decine. Eh, iată că am ajuns în fața porții mele. Pe curând, stimate, maestre Sembev. Pe curând. Iar acum, deocamdată, noapte bună, dragul meu, meu. Noapte bună. S-au scurs mulți ani, aproape două decenii, până la dispariția sa. Ani în care Mary May nu a mai abordat genul novelei decât cu mici și nesemnificative excepții. Dar, apropiindu-se de literatura rusă, învățând chiar foarte bine limba în care erau scrise, înprietenindu se cu Turgenev, scriitorul și-a dedicat o parte din timpul și așa drămuit, din pricina unor îndatoriri sociale și a unei sănătăți precare. care, tălmăcirii celor mai frumoase pagini din Turgenev, din Gogol, din Pușkin. Prima lectură a Damei de Pică a avut loc în chiar aula Academiei Franceze în același an, 1853, în care este numit Senator. Din opera lui Turgenev a tradus romanele Fum, părinți și copii, narațiunea, o poveste ciudată, apărută în Revue de Deux Monde în anul morții sale, 1870. Turgeniev l-a legat nu numai prețuirea operei sale, ci și o foarte sinceră prietenie. Se cunoscuseră în 1857 în salonul doamnei de Sircour, se revăzuseră nu odată în locuința pariziană a scriitorului rus din riu de Rivoli, se reîntâlniseră adesea în salonul Valentinei de Leserre. Primiți-vă rog sincerele mele omagi, pre stimată doamnă Valentin, dinpreună cu acest număr din Revue de Deux Monde, un număr din martie pe care mi-am permis să pun și o dedicație care vă este adresată. Mulțumesc, domnule Turchenev. Deți foarte amabil. Știu pentru ce mi-l oferiți. Cuprinde ultima a prietenului nostru, Merime, din opera dumitare, o poveste ciudată. V-a dăruit, desigur, și el un număr, dar voiam să aveți și unul din partea mea un profund mișcată. Cu atât mai mult cu cât știu că v-a unit o prietenie netezmențită. Fără nicio îndoială, doamnă Valentin. Nu știu de ce simt nevoia să vă spun chiar acum și aici, că sub aparența sa de indiferență și răceală se ascundea inima cea mai afectuoasă. Dar pentru a ajunge la concluzia aceasta mi-a trebuit mult. <gânt> da, da, mi-a mărturisit odată. Că la prima voastră întâlnire Ți-a făcut ca om o impresie stranie <laughs> Nu aș putea gădui. De altfel, i-am și spus-o deschis mai târziu Țin minte că l-am luat cam așa Ai, domnule merime, reputația unui epicurean Și a unui sceptic pe care nimic în lumea asta Nu-l poate tulbura și care nu crede în nimic Da, dar în ceea ce privește scris. O, oh, aici nu am fost gârcit cu laudere de la bun început Și apoi, vezi dumneata, doamna Valentin pentru prietenii săi a știut cultiva până la capăt un devotament nemărginit Ceea ce înseamnă foarte, foarte, foarte Iar, mult Iar pe dumneata, pe dumneata, doamnă Valentin Te-a iubit nespus, ca pe nicio altă femeie Aproape că regreta, am simțit asta foarte limpede Aproape că regreta măruntele și trecutele iubiri din prima tinerețe Până într-atât ajunsese să te adore Nu ne-au legat, într-adevăr, sentimente puternice Chiar dacă a existat uh, și o eclipsă de câțiva ani. Uite, uite, apropo de ceea ce îți spuneam Adineau, în legătură cu trecutele sale iubiri. Da. Oare nu ai simțit niciodată, scumpă doamnă, că în pasajul acela în care Max Vesalini. Interved le... la novela Arsen Ghion? firește, firește. Deci, în care Max de Salini explică în ce fel a iubit-o pe foarte tânără Arsenghiu, el nu face altceva decât să-ți ceară ah. indirect iertare pentru faptul că a îndrăgit-o cândva pe artista de varieté Celine Caiu? Cred, da, da, da, cred hmm. că ai dreptate. Iar novela, novela a însemnat fără îndoială o reușește. i am spus-o în mai multe rânduri, dar mai târziu, deoarece când a apărut ea în 1844, da. încă nu ne cunoșteam. I-am mărturisit că îl felicit îndeoseb pentru buna sa idee de a nu fi urmat calea mult prea bătătorită și romantică a justificării unui destin nefericit. Și nici nu a căutat să glorifice femeia de căzută, cum au făcut-o. Da, da, da, da. da Spuneți-mi, vă rog. Aveți obiceiul să vă împărtășiți unul altuia părerile despre lucrările scrise? <laughs> Cum să nu? Ori de câte ori mi se oferea prilejul. Țin de fil de minte că despre Asenghiu i-am spus, între altele, da. într-o discuție amicală, după ce, firește, l-am felicitat pentru arta cu care știu descriere, mușcările și clipele din urmă ale i-am spus că și mai tare m-ar fi mișcat, poate, dacă notei patetice nu i-ar fi imprimat și o anumită ironie. Da, da, asta e specifică firii lui! Într-adevăr, într-adevăr, în ființa lui au existat și cred că din tot de una două fapturi. Una romantică, însetate de culori vii și de contraste, alta sceptică, pornită într-una să-și bată joc de cealaltă da, de aceea s-a simțit câteodată ispitit să-și angajeze imaginația într-o horă a contrastelor Ca în ciudata nuvelă scrisă abia anul trecut Da, da, da te refer la Loki's, dacă da, nu mă înșel. tocmai, da. Aici renvie oarecum și gustul său pentru tot ceea ce este misterios, neobișnuit Îngemănat chiar cu fantastic Conștient însă de salturile ceva mai stranii ale imaginației sale, nu se declarant totdeauna și prea mulțumit de ele. Chiar despre Lochit, de pildă, în la scurtă vreme după scrierea ei. Că o consideră o novelă extravagantă, fără prea multă valoare, concepută mai mult pentru a o distra pe împărăteasa Eugenia. No, Răsfăț de scritor. Răsfățat. Care va rămâne în literatura franceză de scritorul care a croit în câmpul ei calea nuvelii și care, în cuprinsul acestui gen restrâns, ca întindere, mai ales. Fire, fire, fire, fire, care a știut, deci, în cadrul ei să fixeze nu puține aspecte ale societății contemporane. Nu crezi? Ba da, ba da, mă da, gândesc da. la talentul cu care a să pună față în față parazitismul cercurilor mondene și universul aspru al oamenilor simpli pe care, fără a-i idealiza, i-a zugrăvit în toată spontaneitatea psihologiei lor specifice Foarte mare dreptate ai domnule Turgenev. Carmen, Colomba, Mateo Falcone, Arsenghio, sunt eroi populari, da, nu? Da, da, da, eroii aceștia primenesc lumea din care, în general, își alegeau personajele scriitorii dinaintea sa de aici poate și asprimea cu care judeca, între altele, una dintre formele de manifestare ale mondenității, mm. saloanele Nu total lipsite însă de una anume da, mm. da. da, știu, le-a persiflat mm. Mm. Cum îți caracteriza un salon? E... Îți mai amintești cumva? Sigur că da, parcă laud. Într-un salon poți întâlni opinii și idei gata făcute pe care fiecare le preia și le răspândește apoi aiurea. El este un soi de arsenal în care te duci să ții muniții pentru a face mult zgomot. De aici gloria unei femei, aceea de a avea marele arsenal în stare să le aprovizioneze pe toate celelalte. Dar pentru așa ceva trebuie să te străduiești nu glumă, să știi atrage oameni de spirit și să-i reții. Insista foarte mult pe ipocrizia care domnește de obicei în saloanele noastre și nu rare ori în clipele sale de amărăciune l-am auzit spunând că mă rog, într-un salon trebuie să știi să mă pe fiecare și mai cu seamă să te plictisești. Da, să te plictisești depinde. Da, da, și nu numai să te plictisești, dar să și minți neîncetat. Să ai grijă, să nu fii răutăcios pentru a nu avea dușmani și... Într-o zi mi-a citit câteva rânduri dintr-o scrisoare pe care urma să o trimită unei corespondentele sale Doamnei de la Roche-Jacqueline Tot în legătură cu saloanele? A, da, da, mai exact, voise să arate că de departe de ele, adică de saloane I s-a întâmplat să se simtă mult mai bine Ieri am cinat în pădura florii. În același restaurant cu trei studenți însoțiți de câte o studentă Au început cu tot ce să fumeze dar nu știu de ce, asta m-a amuzat foarte tare și m-a întinerit pentru câteva ceasuri Lumea aceasta valorează mult mai mult, mi s-a părut atunci, decât lumea saloanelor Găsește-ne mai puțină afectare și pe deasupra nimeni nu vrea, nu caută să arate că nu se distrează Mare dreptate avea Oricum eu mi față de el dojana pe care cu sinceritate i-am făcut-o nu dată. Da, ce? Dojana de a nu fi vrut să pătrundă mai adânc în domeniul misterios al conștiinței umane. Într-adevăr, opera sa în speță cea nuvelistică... Da, care ocupă și locul cel mai mare din creația sa. Da, opera sa răspândește, aș zice, o lumină rece. Da, exact. Nu una caldă izvorâtă din suflet, ci o rază a inteligenței. Da, da, unei inteligențe foarte vii. Foarte ascuțite Desigur, desigur, aici nu există îndoială Și apoi, dragă doamnă Valentin Eu cred că un scriitor de valoare Trebuie văzut, mă rog, prețuit Așa cum este el Nu cum am vrea noi să fie Chiar Ai rostit un mare adevăr, domnule Turchinier Un adevăr care mă datorează Doamnă Valentin Fiecare cu temperamentul său, nu? Asta nu diminuează însă cât de puțin adevărata artă cu care Merime a știut să-și dozeze și să-și mănuiască materia. Împărtășesc întru totul, părerea dumneavoastră voastră întru totul și țin să-mi mulțumesc din inimă că ai venit, că ai avut sincera plăcere, am simțit lucrul acesta. Să consacrăm împreună câteva clipe celui care a fost bunul nostru, prieten. Prosper, Merime. Îți mulțumesc din inimă. domnule Turchene. Despre Merime și arta novelei s-a vorbit și s-a scris mult pentru că scriitorul a știut aduce genul acesta pe drumul desăvârșirii. Iată cum a caracterizat perfecțiunea aceasta poetul nostru, Vasile Alexandrii, care l-a cunoscut pe Merime într-o diligență care îi purta pe drumurile Spaniei. Tot ce a ieșit de sub pana lui Merime este cizelat cu măstrie ca obiectele artistice ale lui Benvenuto Celini. Cei doi scriitori s-au prețuit reciproc, să nu uităm că Merimea a făcut cunoscută în Occident cu legerea de poezii populare a lui Alexandrii, nutrind sentimente de caldă simpatie față de țara noastră, pe care, după spusele Bardului de la Mircești, o portretiza astfel. România este ca o fetiță de 12 ani, neformată încă. Frumusețea ei nu s-a dezvoltat și nimeni nu o bagă în seamă. Lasă să mai crească. Să ajungă la epoca tinereții, unde formele copilei se desemnează grațios, unde calitățile ei fizice și intelectuale se afirmă, unde frumusețea ia un caracter de splendoare și ochii lumei se vor îndrepta cu admirare spre dânsa. Tot ce doresc pentru România este ca ea să aibă nu 12, dar 20 de ani. Aprecierea confratului francez l-a mișcat, desigur, pe Alexandrii și numai puțin pe un alt scriitor de al nostru din aceeași generație, anume pe Costache Negruții, care localizează novela Federico sub titlul Toderică. Îl ispitise probabil în novela scriitorului francez o anumită notă de fantastic, ce sluja de fapt unor intenții parodice. Publicat în anul 1844 în revista Propășirea. Novela a dus la interzicerea publicației și la exilarea traducătorului ei, din pricina prea limpezilor tendințe anticlericale stânjenitoare pentru o cărmuire a vremii. Franța, spusese saint Bev, avea nevoie de un bocaccio, de un Cervantes, și l-a avut în merime, cel din tâi novelist al ei. Ați ascultat? Biografia unei capodopere. Nuvelele lui Prosper Merime. Scenariu radiofonic de Elza Grozea. Au interpretat actorii... Mihai din Vale, Gina Patrici, Ion Marinescu, Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, Irina Mazanitis, Gelu Nițu, Mirela Gorea, Nicolae Călugărița, Mariana Buruiană, Nicolae Iliescu, Angela Ioan, Constantin Dinulescu, Matei Gheorghiu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Hagimă, George Oancea, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Regia muzicală Nicolae Nagoye. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Monteanu.